Romanța celor trei corăbii Porniră cele trei corăbii Spre care țără lor duce vântul Ce porturi tainice Ascunse cercetătoarelor priviri Le vor vedea sosind, de dorul tristăi pribegiri Ce valuri nemiloase mâine Le vor deschide în drum mormântul Porniră cele trei corăbii Purtând în pântecele lor grămezi de aur Chihlimbare, smaral de verzi, Șopare blonde, iar sus, pe bord, tristețea acelor romanțe veșnic vagabonde, Cântate azi în drum spre poluri, Iar mâne în drum spre coator, pornirea cele trei corabii. Abia se mai zăresc, Se îngroapă În golul zărilor pătate de violeturi înserării, Iar albul pânzelor întinse în cenușiul depărtării, zidește trei mauzoleuri în care dorm cei duși pe apă. punirea cele trei corabii și în urma lor rămase portul, mai trist ca muntele Golgotei însângerat de un asfințit, și în urma lor, pe cheiul umed, un singur albatros rănit mai stă de pază, ca Maria venită să-și vecheze mortul.